Vrabia Cum vrabia și-a frânt din soare zborul, a prins o bot fiatul care aleargă, trei strop de sânge. Parcă bolta largă cu trei rubine a încrustat omorul. Nu tremură o rază, nicio vargă, amiază și topește cositorul. Se crapă ca o ușă viitorul, zvârlind sub roți azurul ca să-l spargă. Era pe vremuri în sutană unul, desculți bătând italice vâlcele. Îi ciripeau pe umeri și lăstunul, și cinteza, și un cer de rândunele. Că fremăta de ele ca gorunul, cu brațe cântătoare până la stele. 13 a 10, 1968.